Kultúra és kritika. Minden, ami tudomány, művészet és sport. Keményen és könyörtelenül, de nyitottan és konstruktívan, mert a kultúra szereplői ezt érdemlik. Az a nagy kérdés, hogy milyen kulturális hatásai vannak, annak, amiről az imént az András beszélt. Hát hogyan hat ez mondjuk a televíziózásra, csak hogy egy példát hozzak? Mert... Azt látom, hogy a kereskedelmi televíziók profit felhalmozása például nincsen az emberi kultúrára, vagy hát hogy is mondjam, a szellemi környezetre túl jó hatással. És hogyan szivárog ez át az államnak a tudatába, vagy az államnak a gondolkodásába? Hát nagyon-nagyon hasonlóan, mint ahogyan a piaci logika azt megkívánja. Tehát megnézhetjük az állami televíziót, és sorra jelennek meg az állami televízióban azok a műsorok, amelyek a piac logikája, vagy a piac szervező elvei mentén képzelik el a tájékoztatást magát. És hát látjuk azt is, hogy ennek milyen szellemi következményei vannak. Tehát láthatjuk azt, hogy, hogy például az MTV-nek a kínálata, az egyrészt mennyire versenyképes, akár szellemi fronton, akár piaci fronton a kereskedelmi televíziókkal. Tehát nem jelenti valódi alternatíváját a televíziónak. Tehát az állam, hogyha elsajátítja ezt a piaci szemléletet, akkor az, az, az semmi másra nem jó, mint hogy lesilányítja saját magát a piacnak a szellemi szintjére. Mindeközben pedig ugyebár értelemszerűen nem lesz képes arra, hogy versengen tőke felhalmozás tekintetében a piac szereplőivel, hiszen nem is arra kondicionálták, nem is annak érdekében jött létre, hogy ezt megtegye. És nem képes arra, hogy eldöntse, hogy ő most melyiket akarja. Tehát nekem elsősorban ez a bajom, és most hát akkor nevezzem is meg az MTV működésével, hogy nem képes arra, hogy most eldöntse, hogy ő profitot akar fölhalmozni, és ténylegesen ő egy kereskedelmi televíziónak a logikáját, piaci szemléletét, és értelemszerűen a műsor struktúráját is majd ennek a logikának a mentén jeleníti meg, vagy pedig, vagy pedig értékeket akar közvetíteni, értékeket akar megjeleníteni. Ez még mindig nincsen eldöntve, ez még mindig egy dilemma, és az a baj, hogy ez a dilemma, amíg nincsen feloldva, addig az MTV senkinek a számára, semminek a számára nem, lehet, nem lesz majd hozzáférhető, nem lesz majd, nem lesz majd nézhető. Tehát ők, hogyha a... A közszolgálatiságot akarják felmutatni, akkor képtelnek arra, hogy valami modernt találjanak, mert a modernitást ők csak és kizárólag a piacban látják meg. A piaci ő, működésnek az, a, a, a szempontrendszerében találják meg. Ezért aztán a kádárkorszakba nyúlnak vissza ezért, hogy ezt fel tudják mutatni. Ha pedig, ha pedig azt mondják, hogy akkor most tőkét kell felhalmozni, akkor sem képesek arra, hogy kreatívak legyenek, vagy nyugati mintákat találjanak, hanem csak és kizárólag a követő stratégiában hisznek, ez azt jelenti, hogy amikor már régi és régen nem kell senkinek lakzilajc, akkor az MTV megtalálja Lakzilajcit, de amikor már az összes kereskedelmi televízió kihányta magából. És körülbelül ezt a logikát érvényesítik minden téren, tehát, amikor a, a kibeszélő sok mennek a délutáni műsor, műsorságban, akkor az MTV egy ilyen kicsit kulturális, kicsit közérdekű kibeszélésre vállalkozik a, a nagy vitával, amiatt hát mennyire kulturális arról beszélgetnek, hogy te mikor szoktál le a dohányzásról. Tehát, hogy ilyenek is, hogy, hogy, hogy mit tudom én, és akkor elmesél egy jó sztorít a Dohányzásról a kapcsolatban. haha, -ha, de jó pofa! És hát körülbelül ez az közszolgálatiság ma a televízióban. Tehát körülbelül arra próbálok reflektálni, András, amit te felvetettél, hogy, hogy a mi történik akkor, amikor az állam elsajátítja a piaci szemléletet? Tehát ö, ö, gyakorlatilag elfelejtkezik arról, hogy létezik közszolgáltatás, ezért a közszolgáltatás körülbelül olyan, olyan színvonalon lesz, mint az MTV-ben látjuk. Ugyanakkor viszont a piacnak a, a működtetésében is olyan, olyan suta marad, mint ahogyan azt az MTV-ben látjuk. Tehát senkinek nem lesz jó, semmire nem lesz jó, alkalmatlanná válik. Tehát az lenne a jó, hogyha az MTV eldönteni, hogy végre, hogy ő most akkor piaci szereplő akar lenni, tőkét akar felhalmozni, és akkor, akkor tisztában leszünk az, hogy ez is csak egy kereskedelmi televízió, vagy pedig értékeket akar megjeleníteni, de nem a 70-es évek, meg a 80-as évek értékeit, hanem mondjuk az ezret fordulójét, már hogyha képes erre. Föl tud ehhez nőni? Jó, de ez radikálisan más szemlélet kéne. Hát pontosan az a szemlélet kéne, amit egy, ami egy multinál uralkodik. Tehát amikor elindul egy műsor, és annak nincsen a világon semmi nézettsége, a világon senkit nem érdekel, és abszolút semmilyen befektetői réteget nem tud megmozgatni, akkor az államnak kéne arra az adott műsorra kimondani azt, hogy az nem jó és az nem működik. Viszont alternatív útvonalakat kereshet és alternatív megoldásokat kereshet és itt jön az sokat emlegetett példa, ez a Mezzó nevezetű zenei csatorna, amelyik ennek a születése pillanatában minden média szakértő azt mondta volna, hogy ugyan már uraim kultúrával nem lehet piacképesnek lenni, itt van ez a tévé, Persze tudom, hogy ez ilyen járulékos adalék a más egyéb kereskedelmi csatornáknak, tehát ő magában nem lenne életképes. Ez engem viszonylag kevés érdekel, mégis magas kultúrát látok a tévében, és mégse kellett ebbe az államnak belebuknia, mégse kellett uh, csőd közeli állapotba hozni egy céget, szóval igenis meg lehet alternatív szempontokat piaci alapon uh, jeleníteni. Jó, szerintem tehát pont a televízió és általában a kultúra, a művészet területe az, ahol, ahol nagyon ingoványos telepen jár az, aki piaci szemléletet akar érvényesíteni a közjó érdekében, mert, mert ez nem egy piacosítható dolog. Tehát, hogy van egy műsor, amit lehet, hogy nagyon kevesen néznek, de attól az még lehet, hogy egy baromi jó műsor. Lehet, hogy azt a műsor csak 500-an vagy 1000-en nézik az M1-en, de többet ér az az egész műsor, mint a Robi a, a felsorol, műsor folyam, mert, mert, mert mondjuk minőséget, értékeket közvetít, gondolatokat ébreszt, tehát nem lehet piacosítani. Általában én, én például annak a hívve vagyok, hogy szintén vonuljon ki az állam abból a helyzetből, hogy ő majd me megszabja azt mondjuk akár az MTV-n keresztül, hogy mi az érték, mi az, ami kulturálisan trendi, mi az ezredfordulónak az értéke, mi a közszolgálatiság. Például mondjuk Franciaországban vannak olyan és, és, és ezek sem persze tökéletes módszerek, meg rendszerek. Például azt csinálják Franciaországban, hogy van egy csomó újság, amelyik nagy példány fogy el, mert, mert, mert viszonylag sokan olvassák, viszont olyan hirdetői csoportok, vagy olyan célcsoportok olvassák, amik a hirdetőknek, a nagy multinacionális cégeknek nem érdekesek, mert mondjuk idős emberek olvassák. És akkor azt mondja a francia állam, hogy, hogy bizonyos ami ugye a piac igazságtalanságából fakadó részt, ő a reklámbevételeknek a megadóztatásával kiegyenlíti, és azt mondja, hogy a példány szám, a fogyasztás ilyen módon akkor igenis legyen szempont, működjön, és, és ez alapján minden egyes eladott újságra ad valamennyi támogatást. Tehát érdekelté teszi továbbra is, hogy piaci logika szerint működjön az újság, és a lehető legtöbb ember vegyen meg, és próbáljon hozzá eljutni, de, de e közben nem, nem, nem, nem akarja ő meg Határozni, hogy mi legyen abba az újságnak a tartalom, mi az, amit, amit hallaniuk kell az idős embereknek, hanem ezt rábízza a piacra. Én szerintem, ami kettőn között van különbség Robival, meg a Bulcsúval is, az az, hogy ők abba gondolkodnak, hogy azt látják, hogy Magyarországon baromi sok dolog nem csak Magyarországon, a világban, de, de úgy Magyarországon hatványozottan baromi sok dolog rosszul működik. És ők az, azért kiáltanak, hogy akkor oda lépjen oda a helyébe az állam, és akkor az állam üzemeltesse azt a balatoni hekkes standot, ahol, ahol majdnem verekedésbe keverettem elmúlt hétvégén. Már mert... várjál, te arról beszélsz, hogy mi a kis kereskedelmet akarjuk megszüntetni, de, nem, és nem, nem. padlásokat lesöpörni, nem. és én, én, én, én, én leszek Szamueli, a bolcsú pedig no. kumbéla, tehát At így képzeled el, vagy, vagy, vagy, vagy bármilyen, most aki a hekest azért mondtam, az, egy, az az én életemben hirtelen egy, egy példa, ne, nem gondolom, hogy a kisválkozások el. ki azt gondoljátok, hogy kell egy vállalkozó állam, amelyik fellép, munkahelyeket teremt, me megcsinálja, meg meg meg mert jól jó meg tudja csinálni, el kell olvasni azt a nyolc könyvet. Én meg azt mondom, hogy az állam, az felejts el, hogy ő vállalkozon az állam, az igenis... Alkosson szabályokat, következetes szabályokat a piaci szereplőkre nézve. Mondja azt meg, hogy, hogy mennyi uh, szennyet lehet kibocsájtaniuk, Mondja azt meg nekik, hogy, hogy milyen minősége ellenőrzésen menjen keresztül az adott termék, amíg eljut az én asztalomra, de ő ne vállalkozzon. Ha valami rossz, akkor szabályozzon. Tehát Ez... a szabályozó és a vállalkozó állam állít uh -huh. egymással szembe. Ez tök jó. És én ebben hihetetlenül hiszek én is abba hiszek, hogy az államnak a keret szabályozása a legfontosabb feladata. És ez, és, és ez így jó, ahogy van. Csak itt egy probléma van, hogy amíg ez a keretszabályozás ez nem globális, addig ez a következő módon fog kinézni. Az Európai Unió meghatározza azokat a keretfeltételeket, mondjuk, amelyek mellett nem lehet környezetet szennyezni, egyáltalán nem lehet e, e, szennyezett anyagot kibocsájtani. Fogja magát az összes tőkés társaság, és elmegy egy olyan régióba, ahol lehet. Vagy ahol lehet csak fele annyi. Vagy Én... mondjuk vásárol magának környezetszennyezési jogot, mert ilyen is létezik. Tehát létezik környezetszennyezés piac. És, és ez környezet... egy léte... Tehát hogy konkrétan arról van szó, hogy bizonyos országoknak van környezetvédelmi kvótájuk, és ezt a környezetszennyezést, ezt ő, ő, ő, ők, ők áruba bocsájthatják, mivel nincsen nehéz iparjuk. És akkor ezek a cégek vásárolnak maguknak környezetvé, környezetszennyezési jogot. Tehát, hogy önmagában ez egy árucikk, hogy környezetszennyezés, hogyha belegondolsz, aminek nem lenne szabad megtörténne, megtörténni, és a pi piacon ezt pénzért értékesítik. Hát valami döbbenetes, hogyha belegondolsz. Tehát, amiről, amiről pedig beszél Szandrás? Az az, hogy ebben a világban, amely világot elképzelsz, és, és, és amely világot működőképesnek vizionálsz, ebben a világban a hatalom alapja, az érdekérvényesítő képesség alapja a profit felhalmozás. Tehát amilyen mértékű profitot tudsz felhalmozni, olyan mértékben tudsz a tehát, tudsz a, a a folyamatokba beleszólni. Na most abban a piaci fundamentalizmusban, amelyben te hiszel, ebben az állam nem vállalkozik. Viszont, ha nem vállalkozik, nem jut hozzá ehhez a befolyáshoz. Hogyha visszavonul olyan mértékben, ahogyan te az helyesnek tartod, és átengedi a csoportoknak a terepet, akkor honnan lesz majd neki hatalma? Honnan lesz majd neki érdekérvényesítő képesség, amelyet megőrizni képes? Annak érdekében, hogy a kereteket szabályozza, hogy egy esélyegyenlőséget föntartsa, vagy akár, hogy a szolidaritást, amit említettél, mint fontos értéke az fenntartsa, hogyha minden a piac, hogyha minden a piac 30-adjára, mint ebek 30 jut. Vajon ki lesz az, aki érvényesíteni de tudja de ezeket a... az értékeket, amelyek szerinted is fontosak de, lám. De, de ilyen nincs, hogy az ebek 30-adjára, piac 30-adjára jut. Hát könyörgően már hát tudunk mutatni azért jó pár tucat olyan állami nagyvállalatot, ami borzalmasan működött, és most termel, munkahelyeket teremt, profitot csinál. Tehát nincs ilyen, hogy ebek 30 az Azért ez a, az, az, az, az a kifejezés lehet, lehet, hogy így nem... Meg hogy te, aki a piaci fundamentalizmusban hiszel, én se kommunistázlak téged, tehát hogy az ilyen típusú minősítések azt hadd döntsem el, hogy én mibe hiszek. A, amit te felvetsz, hogy az állam szerepe a gazdaságban, minél nagyobb, annál nagyobb neki a befolyása ugye a tők Való tárgyalási pozícióra ez abszolút nincsen így. Nézzük meg, mondjuk a Szovjetuniót az 1980-as években. Azt a Szovjetuniót, ahol aztán tényleg 100%-ig, Ott aztán minden, minden, minden állami tulajdon volt volt pozíciója tárgyalni a múltilanszálny cégekkel. Könyörgött nekik, hogy a kokon termékről vagy éppen az Egyesült Államok, könyörgött, hogy a kokon listáról vegyenek le bizonyos termékeket, hogy tudjanak kompjút használni az atomerőműben, De te a jobb anarchistákat föl példaként. Tehát te, te, te egy ilyen modellt. Prognosztizálsz, mint sikeres modellt a jövőben, ahol az állam visszaszorul a cégeknek a javára. Nem egy erős államról beszélsz, egy erős államról és egy erős piacról, te egy gyenge államról és egy erős piacról beszélsz. Na most, hogyha az áll a piac ráül az államnak a nyakára, akkor az állam nem lesz képes arra, hogy szabályozza de, de, a piacot, csak erről beszélek. De, de ilyen nincs, hogy az állam. Tehát az, hogy hogyan ül rá a piac az államnak a nyakára, még ezt érdemes megvizsgálni. Ez egy módon fordul elő, amikor van mondjuk egy olyan politikai elit, szerencsés, ilyen nem nagyon ismerünk, itt a. Én sokat is tudnék említeni, de hát más a meg ebben az országban, ebbe országban ami, amely, amely, amelyik, amelyik kellően korrupt, és, és lefekszik ennek a nagy nagytőkének, adott esetben hát félredobja férre, azokat az elveket, amiket neki képviselnie kéne. Ha van egy ilyen szó. Ez, poli... ez, ez, ez nem lehet hát nagy, szer, nagy Szerencse, hogy ilyen nincsen. Ha, ha, ha, ha, hú, most ha, egy kicsit ha, kollélegeztem, de tényleg ilyen lenne szó az. Ilyen, ilyen lenne. módon, ilyen módon, hogyha egy ilyen politikai elit van, akkor a piac valóban rá tud telepedni a az adott ország szabályozási rendszerére. Ez esetben tényleg elkezd az működni, hogy, hogy a nagyvállalatnak az elnöke oda telefonál, hogy, hogy ne hozzátok meg azt a környezetvédelmi törvényt, mert, mert, mert Hányszor adtam neked, mit tudom luxus én, luxuskurvákat, hányszor adtam neked, Royce-ot, -Royce viszont ez esetben mivel van a baj? Hát tegyük már fel magunknak a kérdést. A multinacionális cégekkel, a piaccal van a baj? Nem. A piac az megfelel, hogyha, hogyha korrupt politikussal találkozik, hogyha szigorú szabályrendszerrel találkozik, mind a kettőnek megfelel. Svájcba nagyon jól tudnak működni a multinacionális cégek, de nagyon jól tudnak működni a harmadik világban is. Mindenhol megtalálják a kiskapukat, nem a Multikkal, nem a piaccal van a baj, hanem a politikusokkal és, azok, és azzal a társadalommal, amelyik adott esetben ezt eltűri és hagyja, <gül> és mondjuk nincsen egy civil szférája, amely kikényszerítse azt, hogy a politika érdemi válaszokat adjon. a piacot kárhoztatni, a piacot kárhoztatni a politikának a hibáiért az nevetséges nem, dolog. De, nem, nem, de, de úgy de érzem, mintha ez a két intézményrendszer nem lógna ki egymás seggéből. Piac de, és politika, és akkor az egyikről meg a másikról beszélsz. Hát azt kell észrevenni, hogy nem korrupció, nem ez az összefüggés a a piac és a politika között, hanem konkrét személyi azonosságok. Hát a piac legfőbb szereplői, a legnagyobb cégeknek a vezetői jelen vannak állami pozíciókban. Hát nézzet csak meg Magyarországot, ahol a, ahol a legfőbb lobbisták meg a piacnak a legfőbb szereplői azok az állami szinteken, de a legmagasabb szinteken miniszteri, miniszterelnöki pozíciókban vannak. A világnak ezek a trendjei, hát ez az új konzervatív fordulat. néznek meg akár az Egyesült Államokat. Nem korrupcióról beszélünk, ugye? Tehát. Ugyanannak a politikusnak a jobb és a bal zsebéről beszélünk, nem pedig bizonyos politikusoknak a korrupciójáról. Szó sincsen erről. Vannak SMS-ek? Persze, most már akartam egy kis időt szenni annak, hogy beolvasok őket. Legtöbbjük az már majdnem fél óra érkezett, de nem bírjuk befogni a szánkat, úgyhogy szóljatok ránk még több sms sel illetve telefonáljatok 22 34 88 1. Sziasztok! Mikor lesz David C. Korten, vagy Siklaki István a beszélgető partneretek? Figyeljétek meg, hogy a humán párválasztás is kapitalizálódik. A legjobb macák a kövérkopasz, sárga, kutyaláncos csávokra akaszkodnak, hiszen felteszik, hogy náluk sok lé van. Nem elsősorban az erős fickós fiúkra buknak. Tehát még mindig a biztonsági faktort keresik a csajok, kb. a Neolitikum óta, és csak már az izomerőt megelőzte a birtokolt pénz, írja nekünk csubakka, az érdemi részen reagálva a David C. én bármikor szívesen beszélgetnék, hogyha erre nekem lesz lehetőségem, akkor ezt megpróbálom ebben a műsorban megtenni. Aztán azt írják, hogy Szíria kész a regionális háborúra. Ezzel most egyelőre még nem foglalkoztuk, majd fogunk. Giga írja. Igazatok van, a piac magánfelvevői, fontos szereplői a gazdaságnak a piac jó, ha észszerű szabályok között működik. De ha a piac határozza meg a szabályokat, akkor az állam is időglenes befektetésé válik, amit megvesznek, kihasználnak a tőkések. Ebben az esetben az állam vezetése fizetett alkalmazottja lesz a piac vezetőinek. Erre példa Európában Magyarország. Azt mondják, azért locsolják az utakat, hogy óvják a nagy meleg miatt. Kérdem én most, hogy esik az esős hideg van, miért van rá szükség, hogy tiszta legyen, kedves Csaba. E, e, aztán azt mondják, hogy van egy jó példa a, a, a, a közszolgálati tévére, ez a Duna TV, majd rögtön kettővel később már azt írják, hogy gratulálok az MTV vezetőinek a sikeres milliárd székház el eltapsolásához. Egyébként a Duna TV szerintem is korrekt. Remélem, ha összevonják a Dunatévével, azt is jól szétlopják. De egyébként folyamatosan, rendszeresen lerabolja a királyi TV, a Dunatévé. Tehát emlékszem, hogy a valami egy-két évvel ezelőtt a sportosztályt azt itt tokkalvonóval lerabolta. Tehát, hogy így az tényleg olyan, hogyha az MTV-nek a másodosztálya lenne, legalábbis az MTV úgy kezeli, csak hát mennyivel színvonalasabb ebben a, ebben a futballkultúrális, nem tudom, én sztereotípia a rendszerben, amit most itt próbálok alkalmazni a másodosztály, mint az első. Persze. Azt kérdezik, hogy miért nem lehetne azt megoldani, hogy a a helyi kerületi tévéadó tartsál a közszolgálati tévéd, akármilyen hozzájárulás címén lenne pénz, és talán kultúra is. Na hát amennyire én a kerületi tévéknek a pénzügyi helyzetét meg fel tudom mérni, már csak ugye a díszletek alapján, hát nem nagyon sok pénz lenne ebből, de hogy színvonal és kultúra nem, abban meg egészen biztos vagyok. Miről beszélnek a széső közép műsorvezetői adáson kívül?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 Pont hú, ahogy pont 0 30, -30, -30 az SMS-számunk, ahogy pont 9 óra 5 van, és 22-34-80-1 a vonalasszámunk. És pont te vagy az, aki az SMS-eket beolvassa. Az állam az erkölcs miatt lehet erős. Akkor pontos, lehetne. Ö, meg milyen erkölcs szerint. Sziasztok, engem nem a közszolgálati TV Bármilyen erkölcs. Bármilyen bármi Bármilyen. De várjál, már a gyurcsány behozta nekünk ezt a többfé... Ez Igen. <laughs> az, melyik erkölcs az? Otthoni a papucsban előadott, vagy pedig a... Vagy pedig a... a szavazópolgár számára felkínált, vagy, vagy az, amivel a befektetőkkel tárgyaló. Igen. A, sziasztok, engem nem a közszolgálti tévé jövője, hanem Lakati hogy további sorsa érdekel kérdezi Zsolt. Szerintem ezügyben a bulvársajtónak az aktuális híreit kövesd de Lakati Károly sorsáról, ott, tudhat meg, ott tudhatsz meg többet. Viktor pedig abban pontosít, hogy ő a kereskedelmi tévéknek az ő... Ön... tudok lakadték Ároly sorsáról né néhány információt így a jövőbe látva. De. Egy biztos, bárki is legyen Magyarország miniszterelnöke, nagyon jó ízű interjúkat fog vele csinálni, és, és a legemberibb mi fogja a felmutatni. Bárki lesz a szépség királynő, bárki lesz a bulvársajtó, éppen aktuális kis kedvence, bárki fogja megnyerni a táncversenyt, az énekversenyt, bárki lesz az, aki a múlt héten Megcsalta a barátnőjét, és így kerül be a hétvégi struktúrába. Teljesen mindegy. az az legemberi oldalát fel fogja nekünk mutatni, <gül> és, és nem csak ez zseniális lakadtékároly, hogy egy ember emberi oldalát fel tudja mutatni, de nekem meggyőződésem, hogy egy szörnynek az emberi oldalát is fel tudnám mutatni. Várjuk a Magda Marinkó interjút továbbra is. De nagy erőkkel várjuk. Várjuk, kétnek. várjuk. Spillade. Mit csinál a Mi Magda Marinkóval? Milyen, és milyen futballpéldákat fog felhozni igen, nekik? Igen, igen, hogy én is nagyon-nagyon. Szenvedtem, amikor, amikor a csapatom, a Reac, kikapott. Gondolom, hogy ugyanilyen rossz érzés lehet az, amikor az embert elfogják és bebörtönzik. <gül> <gül> <gül> Jó, a Billárden exkluzívat várjuk még továbbá. Igen. Szó milyen érzés? Milyen, milyen, milyen szörnyű lehet, hogyha szenvednek az embernek a hozzátartozói? És hát az emberben az a jogos bosszúvágy, mint amikor két góllal vezet az ellenfél. Nem. Akkor azt azért érzi. És rúgna mindjárt két gólt. És ott volt az a két torony, ugye? Valahogy így történt, ugye? Nem, nem tudom, szerintem lenne azért kemény kemény lenne a lakat. Kemény lakadté? Maga... Szerintem létezik ez a szókapcsolat? mondaná egy mindennek, hogy te, te, te azért tisztában vagy, hogy téged te, te, elvetemül gyilkosnak tart. Mindenki a világ. Ezt hogyan éled meg? Meg, meg az, hogy te, te végül szörnyetegnek tekintenek téged. M Mesélj róla valamit esetleg, hogyha tudnál. Nem, nem, nem akarok nagyon kemény lenni, meg beléd menni, de, de, de valamit erről mondjátok. De ezt talán tudod, tehát talán már hallottál erről, hogy téged így, vagy ezt most tudod meg tőlem. Tehát, hogy így, én, én, nem, akarom, én nem akarom, hogy neked a miatt rossz érzésed legyen, de én, én legalábbis ezt hallottam. Hát, amikor találkozom például, például csapattársakkal, meg futballvezetőkkel, mindegyik azt mondja, hogy ez a Billád, de ez egy, ez egy gazember, képzeld, ezt mondják. De a lakadt évekülön tényleg az a zseniális, hogy valamikor, nem tudom én... 200 évvel ezelőtt a modern újságírás születésénél így kitalálták az újságírónak a prototípusát, aki utána megy a témáknak, kemény kérdéseket tesz fel, leleplesz dolgokat, és akkor Magyarország 21. század hajnala, és megszületik, vagy itt van velünk lakattékáról, aki mindent tud, amit nem kéne tudnia, és semmit nem tud, amit tudnia kéne. ez az újságírás <gül> amikor beszéltünk, ja igen, mivel már múlt héten elmondtam, hogy ugye van az a szlogennyi a népszabadságnak, hogy a tájékozottság maga biztosát tesz. Na most Lakatti ennek pont az ellenkezője, ő az, akit a tájékozatlansága teszi szervilissé. Tehát, hogy ő, ő kifejezett, és ez a szervilizmus, ez, ez olyan vídő, pajzs ű előtte, hogy a tájékozatlanság sosem lepleződik le, mert mindig van kéznél egy, milyen érzés volt. És, és, és tényleg úgy érzette is, ahogyan, ahogyan én, amikor már a reac meccsen? Tehát, hogy ilyenek mindig vannak kéznél. Csodálatos. Viktor, aki írja nekünk, hogy a kereskedelmi tévéknek kéne összedobniuk a pénzt, és nem a kerüle kerületieknek, tehát összedobna a sok kereskedelmi tévé a pénzt, és abból lenne a jó mtv -ink. Uh -huh. Biz, biztos nagyon akarják már. Így, azt gondolkodnak is az Igen. RTL klub és a TV2-be, hogy Mennyit 50 adunk? vagy 50-et vagy 60-at, szívünk szerint 60, de akkor már nagyon tönkre megy a cég, Á, át csak 50-et fogunk tudni. Ők nagyon akarnak egy jó MTV-t, de tényleg, tehát, hogyha valaki érdekelt benne, és valaki össze fogja dobni, az, az RTL helyen is a tv 2 majd az állam. Rá... keressük azt a dolgot, amiben ez a két cég, amelyik egy hihetetlen versenyt fut egymással, egymás szimonálnak mindig egy kicsit a mert egy kicsit mindig elég ahhoz, hogy nézettséget lehessen szerezni. Azt a közös, azt a közös ügyet, amit majd ők ketten, ami majd, ami majd egy darab érdekfrontba fogja őket felsorokasztatni. És ez lehet az új MTV, a színvonalas tájékoztatás a tömegfrontján. Nem, én abszolút látom egyébként ezt a modell. Tényleg könnyen lehet, hogy összedomna a TV2 -ja és az RTL Klub a pénzt, és akkor az MTV-nek úgy néznek ki a műsora, hogy elindulna 8-kor, és éjfélig... egy RTL Klub ajánlóval indulna. És, és éjfélig tör? RTL és TV2 ajánló lenne, valamint azok a cégek, akik támogatják és az RTL és tele, és, tele ja. <laughs> és a bevétel az természetesen az RTL-hez és TV2-hoz kerülne valami. azonnal elérhető lenne onnan az RTL és a TV2 tele <laughs> Természetesen. Sőt néha az történye, valójában az rtl néznéd, bár, bár az MTL-t hírad? RTL híradó az MTV-n, TV2 játék az MTV-n, stb. És aztán valahogy már annyira összenőnének, hogy már megkülönböztethetetlenek lennének. Olyanok lennének, mint az MSP és a Fidesz. A kultúra is piacképes írja giga, de drága. Nálunk a kereskedelmi tévé az olcsó megoldás választja a Monika só mintájára, mert birkák nézik, és többen vannak, mint akik igénylik a színvonalas kultúrműsort. No, hát nagyjából az SMS-ek végére értünk, ami ehhez a témához kapcsolódik. Most pedig jöjjön egy mondat, és az lenne majd az én kérdésem a hallgatók felé, hogy ki tette az alábbi kijelentést? Piti úcska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 Szóval, a kérdés még egyszer a következő. Ki mondta az alábbiakat? Piti Áner, középszerű rablók ragadták meg a hatalmat az országban. És már is van egy megfejtünk. Igen, halló, halló. Jó reggelt kívánok, Jófi vagyok. Igen, jó reggelt. Mi is a megfejtés? Hát a megfejtés az cserágnes. Így van. Mit tudunk róla? Hát a cserágnes az a társadalmi biztosítási ö, alapoknak volt valami vezetője. Nem egészen pontosan nem emlékszem rá, de még a hon kormány alatt és az Orbán kormány alatt is vezető pozícióban volt. Így Valószínű, hogy jó rááltása van a dolgoknak, ugyanis eh, eléggé keményen kiáll a a társadalombiztosításnak a dolgaiért. Nem, még Horn Gyula volt az, aki őt ugye kinevezte. Igen, a volt, azt az Orbán kormány alatt is ő volt. Ez az érdekes, hogy őt Horn Gyula nevezte ki, tehát nem, nem gyanúsíthatjuk azzal, hogy ő különösebben jobboldali elkötelezettségű lenne. Horn Gyula ritkán nevezett ki jobboldali Igen. elkötelezettségű Igen. politikusokat. Igen. Tehát Igen. az ő véleménye az azért más színben tűnik fel, úgy, hogy tudjuk, hogy nem egy, nem egy ős-fideszes szájából hangzott el ugye. Igen, igen, igen, igen, igen. Hát, hát egy, egy, egy, hát egy olyan szakmai politikusról beszélünk, aki mind a két oldal mellett, le, oldal mellett tudta képviselni a maga, maga álláspontját. Tehát pontosan egy olyan szakmai beszélünk, amit mindkét oldal el tudott fogadni. És ez az ő véleménye. Jó, igen. én nagyon-nagyon vártam a bencsikes-bajeros megfejtéseket, lévén, hogy a, a a kis stúdióban, amikor még a többiek nem tudták, hogy mi lesz a megoldás, amikor ezt körbe kérdeztem, akkor az ez, ez volt az első két-három hát, válasz. Olvasd el még egyszer, hát ki, kit, kit, kit sejtené le mögött? Titianerócska középszerű ablók ragadták meg a hatalmat az országban. Tehát ez, ez, ezt azért az ember nem egy szakpolitikai ja. tudnál ezeket, a, de nem. annál súlyosabb lehet a következtetésünk a, a, az ország, helyzetére, az ország helyzetére meg a hatalom gyakorlóira vonatkozóan. Hát valószínű, hogy egy, egy, ilyen, egy ilyen igazából mert tényleg az, az, az képviseli ez a hölgy, hát, hogyha való, ilyet mond, akkor neki valószínű több lelátása van a dolgoknak, mint akármelyikünknek, ugyanis eléggé belülről is a dolgokat, akkor valószínűleg, hogy, hogy ebbe lehet valami. A nevedre lennék kíváncsi, mert a Védegyletfüzeteknek a mielőtt odaláncolod magad című kiadványa fog itt téged várni, mint nyeremény. Hát a beteleben jófi. Ami a személyidben van, arra lenne szükség, mert azzal tud igazolni, hogy te vagy a nyertesünk. Elég a vezetéknév. Mm -hmm. Csernák. Csernák, rendben van, itt vár téged. Köszi. köszi. Hello, hello, hello. Az az itt, az hogy mit jelent a Ungária körúton? Így van. Ungária körút 162 szám 10. Tizedik emellett. Oké, <gül> oké. Okay, okay. uh -huh. És amíg most beugrok érte? Kiváló. Az, az is várunk, kiváló. várunk szeretettel. Itt vár téged. Ez hát, mondjuk egy órán bőző. Itt lesz. Köszi, köszi. Szia. Köszönjük, köszönjük. Mi Szia, Miről beszélnek a széső közép műsorvezetői adáson kívül?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 Szóval most már kijelentést tudjuk, de hogy minek kapcsán ez talán nem öö, mellékes. Arról van szó, Cserágnás, aki jelenleg az egészségügyi és szociális ágazatban dolgozók demokratikus szakszervezetének elnöke. Ezt a kijelentést azért tette meg, mert a közgyűlés gyakorlatilag ingyen magánkézbe adná a Székesférváron működő Szentgyörgy Kórházat. Ingyen magánkézbe? Gyakorlatilag ingyen. A a, jó az ügyről, a 60 korvás tervezett eladásáról pedig a kormányra utalva nyilatkozta ezt a következőt Tehát itt a kórház privatizáció volt az, ami Cserágnesből kihozta de ezeket a privatizá... hát Ez privatizáció, de nem pénzért, hanem így ilyen ajándékozási formula. Tehát itt, ez itt, a most, csodálatos... itt most, ahol elvileg nekünk vitatkozni kéne az András álláspontjával, hogy mennyire nem is jó az, amikor a, a, a piac, illetve a tőke az olyan területeket vesz át, amik, amikbe a szolidaritás, meg az igazságosság, meg a közterviselés elvékéne, hogy megvalósuljanak. Most megint egyet kell értsek az Andrással, mert én azt szeretném, ha ilyenkor az állam piaci szempontokat venne figyelembe, <gül> legalább. Meg, legalább. Ne, ne, ne, önmagában jó lenne, hogyha nem a piaci szempontokat venné figyelembe, hanem mondjuk a közérdekei. De ha már piaci alapon gondolkodik, akkor legalább a piac alapvető szabályaira legyen tekintettel, és pénzér áruljon ne pedig ajándékozza. Kérdem én, egy cég, várj, mikor várj. adna ajándékba egy másik cégnek egy kórházat? Tehát... A hírben is az szerepel, hogy szinte ingyen. Szinte ingyen. A, szint, a jelképes, a szintesz, jelképes hogy, összegért. A, hogyha a jelképes összeg egy forint, vagy 100 milliárd forint, mind a kettőre lehet azt mondani, hogy szinte ingyen ahhoz képest, hogy mennyit ér. Milyen a az piaci értéke a, alatt, ez azt jelenti, a szinte ingyen. De a, a, a, mi a piaci értéke, az a piaci értéke, amennyit adnak, érted? Tehát hogy ön, önmagában szerintem egy olyan embernek a kijelentését, aki ilyen módon minősíti a mondjuk a kormányzatot, mert, mert Beszéltetek róla, hogy milyen kitűnő szakpolitikus, meg, meg szakember. Hát én azt ez, nem ez, ez, ez kifejezetten nem, nem, nem egy szakpolitikusnak és egy szakembernek, és semmiképpen sem egy higgadt embernek a hozzáállása és bírálata. És én különben még csak zárójelesen jegyzem meg, hogy azt gondolom, hogy, hogy ahhoz, hogy mondjuk egy szakszervezeti vezető tudja képviselni a maga ágazatának az érdekeit a kormányzattal szemben, ahhoz mindenképpen szükséges az, hogy legalább a beszélő viszony meglegyen. Az ilyen útszéli hangvétel nem biztos, hogy, hogy, hogy mondjuk. De lehet, hogy ez már reakció arra, seg hogy nincs seg meg a beszélő viszony. Tehát lehetséges, hogy ez a reakció ez arra vonatkozik, hogy nincs meg. Tehát lehet, hogy nem most ezzel az aktussal szűnik meg a beszélő viszony, hanem ez az aktus reflektál arra, hogy megszűnt a beszélő viszony. Nem lehet, hogy. Azért mondta ezt, mert nincsen veszteni valója, nem pedig azért, hogy már ne legyen? Oh. Én azt gondolom, hogy az ember mindig veszíthet le, leginkább mondjuk akár a méltóságát veszítheti el, és szerintem egy ilyen típusú kijelentéssel talán ennek a közelébe tud jutni. Ami nekem, mondom, probléma, hogy készpénzként ne kezeljünk már egy olyan szerződést, aminek egyetlen részletét nem láttuk, egyetlen részlete nem szivárgott ki, csak egy ilyen mondat, hogy szinte ingyen a szinte ingyen az, az számomra egy értelmezhetetlen dolog. Nem tudom, hogy van-e pályázat, lesz-e pályázat ezekről. Mind, mind lehet beszélni. Ön, Önmagában ne, ne, ne kezeljük készpénzként ezt a kijelentést. Különösen úgy, hogy ez a szerződés még nem köthetett meg. Ami meg, mondom, hogy, hogy, hogy igazából furcsa, hogy, hogy a magyar közéletbe ez a fajta stír, és ami már túlmutat ezzel a problémán, mert jó, most egy szakszervezet. De mi mi semidunk a... ilyen kifejezéseket. Tehát, hogy az a furcsa ebben, hogy, hogy mi aztán tényleg elmegyünk a végsőkig, meg mi aztán nem, nem spórolunk az erős, erős kijelentésekkel, meg a durva kritikával. De azért mi sem mondunk azért még ilyet talán. Hogy, hogy, hogy, hogy rabló banda, vagy mi, mi, én mi biztosan nem mondtam, én biztosan hogy, nem mondtam, én mi, mi hangzik el konkrétan, hogy. Mindem <síns> hogy, mindjárt megint újra felolvasom, de csak azt akarom az egészből kihozni, talán azért is tartottam ezt fontosnak azon kívül, hogy persze megvan az a jó kis botrányszaga, amiből lehet egy műsort csinálni. Azon kívül azt érzem, hogy nagyon sok olyan ember, aki idáig eh, nagy, szak, én nem tudom, hogy kiváló vagy nem kiváló szakpolitikusként, de mondjuk szak, alapjában véve szakpolitikusként eh, apostrofálta magát, vagy mi is annak tartottuk. Ezeknek egy része vagy illetve a közgondolkodók egyrészt úgy érzi, hogy most le kell sokkolni a magyar közvéleményt, hogy végre belássuk azt, hogy milyen helyzetben is van ez az ország. És ezt egyre több oldalól látom, és én erre tartom ezt jó példának. Hogy ezek az erős kifejezések, ezek biztos az egyéni frusztrációnak is, biztos valami dolognak a reflektálásáról is szólnak egyrészt, de nekem meggyőződésem, hogy ezek mellett arról is, hogy lesokkoljuk a magyar társadalmat, hogy nyissuk már ki végre a szemünket. Ennyi.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 Szóval akkor még egyszer a kijelentés, amit, amit a Robi kért, úgyhogy közkívánatra Pitiáner, erócska középszerű rablók ragadták meg a hatalmat az országban végélyes Cser Ágnes. Hú, tehát, hogy mondom, szélső közében sem minden nap el ilyen, <gül> ilyen kijelentések. Beszélgessünk egy kicsit erről a Erről a jó reggelt Magyarország kiáltványról, amit ma reggeltől lehet aláírni, tehát nagyon aktuális. hogyha valaki alakarja akarja írni, már ma mondjuk a Ferencieken, vagy én nem tudom. Tehát a városnak ugye a frekventáltabb pontjait, pontjain már is alá lehet írni. Miért van az, hogy a Fidesz képtelen arra, hogy szakítson a korábban kudarcos politikai attitűdjeivel? Tehát ezek már egyszer a Fidesznek nem jöttek be. Tehát ez az aláírásgyűjtés mindig összegyűlik egy millió vagy másfél millió aláírás. Most is egy milliót akarnak, és hogyha tehát így mindig fölrakják, a lécet maguknak 30 centire, azután átugorják, és az a hatalmas siker. Tehát mindig, mindig, valami, mindig valami nyilvánvaló dolgot kitűznek maguk elé, amit aztán sikerrel teljesítenek. Na, tudjuk jól, hogy megvan az az egymillió aktív ember ebben az országban, most jelenleg amely közel áll a Fideszhez, és hajlandó egy ilyet aláírni, hogy jó reggelt. Hát ez, hogy jó reggelt, ez, ebben nagy, nagy a konszenzus. Meg, hogy ébresztő. Na most ezt meg, lehet, ezt meg lehet csinálni, ezt végre lehet hajtani. Hova, hova vezet ez? Mi, mi az, amit most majd ezzel el fog érni a Fidesz, amit nem ért el a nemzeti petícióval, mondjuk? Mit a, mit, tehát, é, hova, hova vezet ez, ahova de, nem vezetett el a nemzeti petíció? Hát miről szólnak ezek a dolgok? Arról szólnak, hogy van egy szavazóbázis, amely, amelyik immobili amelyik, immobilis, amelyik ö, be van zárva a saját maga kis világába, és ezt a szavazóbázist folyamatosan mozgásban kell tartani. De ez, már, Az, de, ez már kudarc, de ez már kudarcot vallott ez a politika. Tehát ez... A Fidesz sok mindenben csapott már bele 26-szor is, ami, ami ideig kudarcot vallott. De volt vallott. olyan már, ami 26-szor kudarcot vallott, és utó ne, 26-szor sikerült? Nekik. Na, na jó, most ez a kudarcot vallott, tehát én, én nem tudom, én egyetlen olyan politológusnak az ellenzését sem olvastam, ami kimutatta volna, hogy a nemzeti petíciós kezdeményezés az egyenes út volt a szakadékba, és a nemzeti petíció miatt veszítette el a Fidesz az országgyűlési választásokat. Hogyha ezt nekem felmutatott, hogy miért van így, és hogy mi volt az egyenes összefüggés, ami miatt ezt, ezt az eszközt el kéne vetni, akkor mondjuk. el. De van egy régi marketing csomag, ö... ami láthatóan nem jött be. Lehet, hogy nem de... az az eleme volt a hibás. De, de miért nem lehet kitalálni egy újfajta marketinget? Hogyha... Tehát annyi féle marketing létezik, ahányféle termék. Hát nem. akit re reklámokat néz, az látja, hogy millióféle van. Tehát miért kell ragaszkodni valamihez, ami talán nem is azért, talán nem az a komponensse volt a hibás, de kötődik hozzá a kudarc. Tehát rátapadt a kudarc, mint sára nadrágodra, amikor, amikor ló, lófrálsz az erdőben eső után. Érted? Ez Lehetne egy újat, egy új nadrágot venni. politikai pártnak, egy politikai pártnak, hogy, hogy egy ellenzéki pártnak, hogy erőt demonstráljon kb. három lehetősége van. Az egyik lehetőség a tömeggyűlés, ezt meg fogja tenni a Fidesz valamikor szeptember végén az önkormányzati választások előtt. A másik lehetőség az aláírásgyűjtés, a harmadik le lehetőség a parlamenti obstrukció. És valószínűleg a harmadikat a különböző házszabály e nehézségek miatt nem fogja tudni alkalmazni, és így marad ez a másik kettő. Ezek olyan ellenzéki fegyverek, amik, amik lehet, hogy számodra egy kudarchoz kötődnek, ezek az ellenzéki fegyverek, ezek Nyugat-Európában hosszú évtizedek óta folyamatosan működnek, azt próbálják bemutatni a társadalomnak, azt próbálják súlykolni a társadalomnak, hogy, hogy a mögött, a vélemény mögött, amit a Fidesz felmutat, hatalmas népakarat, hatalmas akarat van. Ez, ez egy nagyon régen és nagyon sokszor be, bevált csomag, nincsen benne különösebb újdonság, és emiatt egyáltalán megkérdőjelezni azt, hogy ez bármifajta kudarcnak oka lesz, szerintem teljesen felesleges. Értelemszerűen szerintem azt a kérdést kell feltenni, amit te feltettél kérdést, amit kérde feltettél, hogy, hogy a mint akartam mondani. De most, azt a kérdés, hogy mi lesz a, ennek, mi, mi az, az, az eredménye, hogy, hogy mi, mi lesz ennek az eredménye? Uh, igazából azoknak az parlamenti, esz, azoknak az eszközöknek, amiket elmondtam. Nem tud eredménye lenni egy parlamentáris demokráciában, mert a többség ezt le fogja söpörni. Egyetlen eredménye lehet, hogy, hogy megalapozza az ellenzéki pártnak a népszerűségét. Egyetlen dolog lehetne kvázi eredményes, de hát ez inkább a szakszervezetek dolga, mint a politikai pártoké, mondjuk egy országos értem Értelmszerűen a Fidesz, nem fog erre mozgósítani, sokoknál fogva, egyrésztről gondolom azért, mert, mert, mert nem szakszervezet és kicsit életidegen lenne ez a, egy politikai pártól, másrészt azért nem mert, mert kis pontosan tudják, hogy, hogy ez, mondjuk egy ilyen típusú országos sztrájk, az csak egy újabb lépés lenne a, a gazdasági összeomlás felé. De, de bár, bár, bármit beszélünk erről a Fidesz petícióról, azt felejtsük már el, hogy most ez, ez megint egy kudarcos politikának a folytatása. Csomó dolog a Fideszben valóban a kudarcos politikának a folytatása, én is azt érzem, de önmagában az aláírásgyűjtés az semmiképpen sem az. Na ki az SMS-falk szóval profétája, aki azt írta, hogy a közszolgálati TV 2006. án mint hírt közölte, hogy ma el az Antikrisztus. Köszönjük a közszolgálati TV-nek és Tomszának. A szénső középnek vége. De ne féljen, nyereménye nem vészel. Minden hétköznap délelőtt újra átverti a Budapest rádió frekvenciáján. Addig se keresse a Az intellektuális nyereséget. A szénső középosztja.